Той скупався, проламавши кригу ручаї, а другий гойдавсь, неначе в колисці на парашутних стропах. Тепер обидва піддакують кудрявому, хоча я по очах бачу навіть при місяця їхню розгубленість. Звичайне, Леоніди Орел розуміють, що рішення кудрявого майже неймовірне для здорового глузду. Не впевнений і я, це командир думає і про нас про наших противників. А думати на війні необхідно, щоб вийти з тяжкої ситуації, та й взагалі, щоб перемогти на війні. Пригадались контрольні роботи у старших класах з алгебри, тригонометрії, над якими сидиш і думаєш, не надіючись на чиюсь підказку. І тут нема кому підказувати. Тут кожен із нас п'ятьох, і командир, і солдат. «Ти оглух?» – штухнув мене короб. «Тебе запитують, яка твоя думка? Йдемо звідси до шосе чи залишаємось?» Слово командира – наказ, закон в армії, і цей наказ треба виконати без розмов. «А ми тут розвели демократію», – раптом пригадав я. Однак Короб цілком серйозно, навіть роздратовано завважив. «Ми – особливий осередок Червоної Червоній армії. Ніхто тебе в потилицю не гнав у фронтову розвідку. У цій чортовій ситуації ти особисто за командира чи за мене? Як скажеш, так і буде. Я стану на ту точку зору, яка мудріша». «Тут не комсомольські збори, тут вирішується жити і діяти нашій розвідгрупи, чи загинути», – мовив Короб. «Тоді я на боці командира. Залишаємось тут, на лісорозробках», – сказав я, подумки зваживши оці контрастні, які саме життя «за» і «проти». Треба лише знайти нам підходящий барліг десь поблизу наїждженої дороги. Але ні, нехай перевдягне білизну, поки зовсім не замерз і не почав бухикати. Пристанище знайшли зарослі ще тонкими берізками і сосонками місцині лісу під поваленою бореломом ялиною. Вивернутий корінь з брилами землі Нагадував велета восьминога, що раптом застиг, задарив янів, розпустивши свої мацаки в усі боки. До самого сліду було кілька кроків. Зараз же важливо непомітно для стороннього ока дістатися до поваленої ялини. Можна в один слід іти задом наперед а крайньому накидати понад дорогою гілок і замаскувати той слід. А можна навмисне натоптати від дороги до ялини. «Я знаю, як дістатись до корені ялини, щоб не було слідів», вигукнув Леонід, вибравши із купи хмизу довгу жердину. «Ось у цій ямці на дорозі утикаємо кінець жердини». Відходимо назад по сліду автомобільних шин на два-три кроки. Потім розбіг, відштовхуємось і стрибок до поваленої ялини. «О, біс антихрист!» – похвалив Юхан старшого лейтенанта. «І на снігу від дороги до кореня ялини ніякого сліду». Кудрявий першим узяв у руки жердину. Зосереджено приміряйся, одійшов трохи назад по колії і, розбігшись, відштовхнувся, подолавши в повітрі віддаль до поваленого бурею дерева. І вже від кореня, схожого на величезного спрута, гукнув: "За мною, браття кролики!" Друге квітня Лісоруби з'явились десь о восьмій ранку.